Розділ 9. Подорожі у фургоні з Беном. Абинті був першим арканістом, з якими зустрівся. Маленькому хлопчикові він здавався дивною, захопливою постаттю. Він був обізнаний з усіма науками. Ботанікою, астрономією, психологією, анатомією, алхімією, геологією, хімією. Він був підтоптаний і мав блискучі очі, що швидко переходили від одного предмета до іншого. Його под тилицю обрамляла смужка темно-сивого волосся, але брів – він не мав, і це запам'яталося мені в, в ньому найбільше. Точніше, вони в нього були, але постійно перебували в процесі відростання після згорання під час заняття алхімією. Через це він видавався здивованим і несмішкуватим водночас. Він говорив ласкаво, часто сміявся та ніколи не вправлявся в дотепності, кепкуючи з інших. Лаявся він як п'яний моряк зі зламаною ногою, але лише на своїх віслюків. Звали їх Альфа та Бета і Абенті. Коли я гадав, що його ніхто не бачить, частував їх морквиною та грудками цукром. Хімію він любив особливо сильно. І мій батько казав, що ніколи не бачив, щоб хтось переганяв щось краще за нього. Коли він був у нашій трупі другий день, я вже майже звик їздити в його фрагоні. Я ставив йому запитання, а він відповідав. Потім він просив пісень, а я бренькав їх для нього на взятій у батьковому фрагоні лютні. Він навіть співав час від часу. У нього був яскавий, відчайдушний тенор, який завжди фальшивий. Шукаючи потрібних нот там, де їх не було. Тоді він, як правило, зупинявся та сміявся самого себе. Він був добрим чолов'ягою. І в ньому не було ні крихти пик, пихи. Невдовзі після того, як Абенті долучився до нашої трупи, я спитав його, як воно бути арканістом. Він задумував на мене глянув. Знався коли-небудь з арканістом. Ми якось заплатили одному, щоб він полагодив на дорозі тріснуту вісь у колесі. Я зупинився, замислившись. Він прямував углу суходову з валкою, яка везла рибу, а Бенті зневажливо махнув рукою. Ні, ні, хлопче, я кажу про арканістів, не про якогось жалюгідного заклинача холоду, який тиняється туди-сюди слідом за валками, намагаючись уберегти свіже м'ясо від гниття. А в чому різниця? запитав я, відчуваючи, що цього від мене й чекають. Ну, почав він. Тут, можливо, доведеться дещо пояснити. Я нікуди не поспішаю. А Бенті глянув на мене оцінним оком. Цього я й чекав. Цей погляд казав, а ти говориш розважливо, як на свої роки. Я сподівався, що він дійде до цього доволі швидко. Коли з тобою говорять, як з дитиною, це починає втомлювати, навіть якщо ти справді дитина. Він глибоко вдихнув. Те, що людина знає фокус чи два, ще не означає, що вона арканіст. Може, вона й вміє вправити кістку, чи читати старою... старовінсько Можливо, вона навіть трохи знає симпатію. Але симпатію? Перебив я якомога чимніше. Ти, певно, назвав би її магією? Знехотя пояснив Абенті. Насправді це не магія. Він зназав плечима. Проте арканістом не робить навіть знання симпатії. Справжній арканіст – це той, хто пройшов підготовку в арканумі в університеті. Коли він сказав про арканом, у мене з'явилося два десятки нових запитань. Можливо, нам здасться... Що це не так і багато, але в з цієї півсотною запитання, які я повсюду носив із собою, мене від них аж розпирало. Змовчати і зачекати, поки Абенті заговорив далі сам, мені вдалося лише завдяки величезному зусиллю волі. Однак мен... Абенті помітив мою реакцію. «Отже, ти чув про Арканум, чи не так?» Він, здавалося, розвеселився. «Тоді розкажи мені, що ти чув». Цієї невеличкої підказки мені й було треба. Я чув від одного хлопчини темпера Глена. Що в університеті можуть пришити людині в відтяту руку, це справді так? За деякими переказами. Табор він Великий пішов туди вивчати імена всіх речей. Там є бібліотека з тисячею книжок. Їх справді так багато? Він відповів на останнє запитання. Інші прозвучали надто стрімко, щоб він на них відреагував. Насправді їх більше, ніж тисяча. Десять разів по 10 тисяч книжок, навіть більше. Ти стільки книжок і не прочитаєш. У голосі Бенті з'явилася тужлива нотка: більше книжок, ніж я можу прочитати? Чомусь я в цьому засумнівався. Бен повів далі. Люди, які їздять із валками, заквиначі, що бережуть харчі від псування. Лозоходці, ворожбити, пожирачі жаб. Не є справжніми арканістами. Так само, як не всі мандрівні артисти Едема Ру. Вони можуть трохи знатися на алхімії, трохи на симпатії, трохи на медицині. Він хитнув головою. Але вони не арканісти. Безліч людей ними прикидаються. Вони ходять у мантіях. І гнуть кирпу, користаючись із невігласів і дурників. Але справжнього арканіста можна пізнати ось по цьому. Абенті зняв через голову тоненький ланцюжок і передав його мені. Так я вперше в житті побачив гілдер аркану. На вигляд він був доволі непоказний, просто плеский шматочок свинцю, на якому були викорбовані якісь невідомі мені письмена. Це правдивий гілтер. Або, якщо хочеш, гілдер, пояснив Абенті, не без вдоволення. Це єдиний певний спосіб точно знати, хто арханіст, а хто ні. Твій батько перш ніж дозволити мені їздити з вашої трупи, попросив мене показати Гілда. Це свідчить про те, що він людина бувала. Він спостерігав за мною з лукавою байдужістю. Неприємно. ж? я стипів зуби і кинув, кивнув. Щойно я його торкнувся, моя рука заніміла. Мені хотілося вивчити позначки на передньому та задньому його боках, але за два подихи рука мені мені заніміла до плеча. Ніби я всю ніч на ній проспав. Я замислився, чи не заніміє в мене все тіло, якщо я достатньо довго потримаю гіллю. Розповідати це мені не вдалося. Фургон наскочив на горбок, і гілда ребенті мало не вивитів з моєї занімілої руки на приступок фургона. Він підхопив його та знову надів через голову, посміюючись. Як ти його витримаєш? запитав я, намагаючись сяк так розтерти собі кість руки. Він, здається, таким лише іншим у ньому, пояснив він. Для свого власника він просто теплий. Саме так можна розрізнити арканіста і того. То має дар знаходити воду чи передбачати погоду. Тріб має подібний дар, сказав я. У нього випадають сімки на гральних костях. Це трохи інше, засміявся Абенті. Це не така непояснима штука, як дар. Він трохи згорбився, не встаючи з місця, мабуть, воно й добре. Кілька століть тому, якщо народ помічав у когось дар, ця людина була все одно що мертва. Та називали дари знаками демонів і спалювали людей за них. Настрій у Абенті вочевидь почав погіршуватися. «Нам раз чи два доводилося визволяти Тріпа з тюрми», сказав я, намагаючись споживати розмову. але спилити його ніхто не намагався», а Бенті 100 минулів сміхнувся. «Думаю, що Тріп має патрух... пару хитрих гральних кубиків або таке ж хитре вміння, що ймовірно поширюється і на карти». «Дякую тобі за часне попередження, але, Дар, це дещо зовсім інше. Я не терплю зверхнього ставлення до себе». «Тріп не може змахлювати навіть під страхом смерті», сказав я трохи різкіше, ніж хотів. І відрізнити добрі кості від зупсі... зіпсутих, може будь-хто в трупі. У типи випадають сімки. Хоч чимось з кубіками він користується, у нього випадають сімки. Якщо він на кого ставить, у цієї людини випадають сімки. Якщо він просто штовхає стів, на якому вільно лежать кості, виходить сімка. Гм. кивнув самому собі Абенті. Перепрошую, це справді скидається удар. Мені було б цікаво це побачити. Я кивну. Візьми власні кості. Ми вже не один рік не даємо йому грати. У мене з'явилася думка, можливо, це вже не спрацює. Він знизав плечима. Дери не зникають так просто. В юності, в стаупі, я знав одного молодика, який мав дар. Напрочу, добре справлявся з рослинами. Абенті дивився на щось невидиме мені. Його усміх зник. Помідори в нього червоніли, Ще, як у всіх інших, виростали лози. Арбузи в нього були більші і солодші. Венеграт обертався на вино, ще не опинившись у пляшці. Він поступово замовк. Погляд у нього був відсутній. «Його спалили?» – запитав я, з нездоровою цікавістю властивою Юні. «Що? Ні, звісно ні. Я не настільки старий. Він насупився на мене, видаючись строгість. Була посуга, і його витрали з міста. Його бідолашна мата мати була невтішна. Намить запала тиша. За два фургони попереду нас я почув, як Терен і Шанді репетують репетирують репліки зі свинопаса і Соловейка. А Бентін наче теж їх слухав, хоч і не прислухався. Після того, як терен загубився посеред монологу Фейна, в сетку, я повернувся до Абенті. «В університеті навчають акторської майстерності? запитав я. Абенті хитнув головою. Це запитання його трохи розвеселило. Там навчають багато чого, але не цього. Я поглянув на Абенті і зрозумів, що він спостерігає за мною веселим поглядом. «А ти не міг би мене навчити мене дечого з цього?» – запитав я. Він усміхнувся, та й по всьому. Далі Абенті побіжно ознайомив мене з кожною з наук. Хоча його головною любов'ю була хімія, він був прихильником собічної освіти. Я навчився працювати з секс, секстантом, компасом, логарифмічною лінійкою, рахівницею. Ще важливішим було те, що я навчився обходитися без них. За один виток я вже міг розпізнати будь-яку хімічну речовину в його фургоні. За два місяці я міг переганяти спиртне доти, доки воно не ставало надто міцним для пиття перев'язати рану, правити кістку та визначити сотні недугів за симптомами. Я знав технологію виготовлення чотирьох різних афродизіаків, трьох протизаплідних засобів, дев'яти засобів від іпотенції та двох видів зілля, які називалися просто дівочими помічниками. Призначення останніх Абенті пояснював доволі нечітко, але в мене були певні серйозні підозри. Я вивчив формули десятка отрут і кислот, а також сотні ліків і іпанацій, які часом навіть спрацьовували. Я вдвічі розширив свої знання трав, якщо не на практиці, то на теорії. А Бенті почав називати мене «Рудим», а я його «Беном». Спершу, щоб помститися. Далі подружню. Лише тепер, коли це давно було, я усвідомив, наскільки ретельно Бен готував мене до того, що мало настати в університеті. Він робив це непомітно. Раз чи двічі на день посеред моїх звичних лекцій Бен влаштовував мені невеличку рухунку для розуму. І ми переходили до чогось іншого, лише після того, як я досконало її опановував. Він змушував мене грати в тірані, в тірані без дошки, відстежуючи камінці подумки. Бувало і так, що він зупинився посеред розмови та змушував мене дослівно повторити все сказане за останні кілька хвилин. Це було значно складніше за просте запам'ятовування, в якому я вправлявся для сцени. Мій розум навчився працювати по-різному і набирався сили. Почувався він при цьому так, як почувається тіло після дня рубання дров. Плавання чистотевої близькості Людина тоді почувається виснаженою, млявою і майже богоподібною. Тоді відчуття були схожими, тільки в мене стомлювався та розширювався саме інтелект, млявий і сповнений прихованої сили. Я відчував, як мій розум починає пробуджуватися, просуваючись вперед. Я неначе набирав силу, як це буває тоді, коли водою починає зносити піщану греблю. Я не знаю, чи уявляєте ви собі, що таке геометрична прогресія, але найкраще писати це саме так. При цьому Бен не припиняв навчати мене руханки для розуму, яку він, як я був майже певен, вигадував лише для того, щоб позбиткуватися. Кінець 9 розділу